Në ndëruar, gjëmatlitë ndëruar të pranishëm, do të vazhdojmë me lehen e Zotit Gjellio Vahala, të ndajmë disa qaste, disa minutën nga kjo dit e madhe e Zotit Gjellio Vahala, dita e gjuma, në mënyrë që të jetë gjumaja më e hishme, më e respektuar, më e furnizuar me të Në nështrim dhe adhurim dhe i Zotit ton të bare kjovë të ala Nuk ka dishim se gjumaja është një dit e madhe Allahu të bare kjovë të ala E cila duhet të kalon fjallën, e cila duhet të kalon rutinën E cila duhet të kalon atë monotonin javore Dhe duhet të merë kuptimin dhe mbëllësin të cilën e ka caktu Për ta Allahu të bareke vëtë ala Andaj edhe kjo është qëllimi jonë Në mënirë që flasëmi disa fjalë të djetarëve Duke komentu fjalë dhe ajete të Zotit Gjelle Gjelaluhu E që gjumajet a merë kuptimin qështu qështu qështu në Allahu të bareke vëtë ala Dhe aqë më shumë që dhëtë furnizohemi me dhije Aqë më shumë që dhëtë furnizohemi me një huri Në mbi Kur'anin e Zotit Mi hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem Mi kuptimin e islamit dhe imanit Mi kuptimin e dinit të zoti gjellegjelalu hu Aqë më shumë dhe do t'i respektojmë rritët të, të cilat ne ka obligua Allahu të bareke vë të ala Të ndëruar të branishëm Folëm dikun tre gjumam e radhë Për një teme cila është shumë e dobishme për neve Dhe shumë rënsishme, shumë e veçantë Dhe ishte lojë dhe ndëshkimët dhe lojët e dënimeve të cilat i ka caktua lojë u gjellu ala për gjunahin dhe gjunahqari. Dhe përmendëm se askusht nga njërzit s'ka mundësimi ikë dënimit apo sankcionit të cilat i ka caktua lojë u të bareke vë të ala. Sankcionet dhe dënimit janë një lojë paralajmrimi dhe një lojë alarmë i Zotit të barëkëut e ala, se njeriu duhet të dinë se më kanë kopun. Me kë kanë është në raport dhe kush është ai i cili acakton aty rregullat dhe ligjet. Dhe përmendom një grumbull të sanksioneve të cilat besoi ishin të mjaftueshme për ta kuptuar saktë kurrancin dhe rrezikun se mëkati dhe gjunohi Dhe rebelimi ndaj Allahu Tebare Kjovë Teala kushton Dhe sot do të kalojmë me një tem tjetër E cila gjithashtu është shumë rëndësi Dhe ndoshta do të zgjerojemi edhe më shumë Sisa temët e kaluara Dhe kjo të ko të bojmë me një tem shumë thelpsore Shumë nervore ndërsa nga ona tjetër njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi. O shumë rëndësi që t'i trajtojmë temat dhe ti gdhenmi vetë vetët tona në ato pikat të cilat islami i ka dhonë rëndësi, ndërsa njerëzit i ikin, i ikin bisedës dhe i ikin realitetit të asaj teme. Dhe kjo tem në islam quët tema e moralit. Ne dhe dhe të flasme me lejnë e Zoti Gjillovara sot për rëndësin dhe peshen që ka morali në islam. Por jemi atët të zakonshme në që janë mësu njërzit të dëgjojnë se morali është kështu dhe morali është i, i pëlqishëm në islam, morali është një vjërtit i madhë në islam, një cilësi e begatshme në islam, Por sonajve do të mundohemi ta shohim nga ajetat e Zotit xelovar dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se morali është obligim me tën i moralshëm. Ne do ta shpjegojmë çka e kemi porcellem me temën, termin i moralshëm. Të jesh i moralshëm është farz, nuk është nafile. Të jesh i sjellshëm dhe të keshë raport me botën me të cilin komunikon me kufit e caktuam të zotit kjo është farz dhe nuk është nafile dhe mustë të hab dhe nga ana tjetër musil keq nuk është me kru musil keq nuk është haram është për të iksaj rezikve të i kalon me kruin e arrin haramin ndë një erë mërët me shkele dhe, edhe via të kufive Përtej harami Qështë që në të shofi me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle, Gjelle A dhe të ndëruar Gjëma të lidhë të të lasfi me lejnë Allahu Gjelle Vala Qëfar rëndësia i ka dhanë feja Zotit moralit Qëfar rëndësia i ka dhanë Allahu Tebare Kevë Teala Sjeljes Qëfar rëndësia i ka dhanë Zoti Jon Tebare Kevë Teala Edukatës Me qenjëriju me tërbije Mos me mujtë njërzit me jabon me gisht Në që këtë pik Sa është të rëndës Sa është më rëndësishmë njerëzit mos me dishu se ti je i pa moralshëm. Sa është më rëndësish që njerëzit mos me tabo me gjë se kur të shpërndahet një, një ndonjë rën ti më çein potencial, ti më e pas ton ata. Sa është më rëndësi që njerëzit kur ta zgjedhin një njerëj, mialon një amanet, sa është e rëndësishme ti më të xhell. Dhe ose nga ana tjetër mos me xhell, sa është e rrezikshme. Andaj, kretë këto Feja Zot i Gjelluale Ju ka tha një rënsi Shumë të madhe Sa është rënsish më njeri ju me qeni drejt Sa është rënsish më njeri ju Mësë me qeni zulum qar Andaj, tha pengamberi se sellem Sa por illustrim El muslimu men Selim el muslimu në minjedi i vë lisani Tha pengamberi se sellem Shikjo kjo ngritje moralit shumë lart Tha pengamberi se sellem Musliman është ta i cili Muslimanët e tjerë janë të Sigur nga dora e ti dhe gjuha e ti Kjo është ajo për të cilën neve do ta hapë mi rrugën për me E trajtu këtë tematik Pra të ndëruar me qenë i moral shëm Me qenë i drejt Me qenë i sigur nga anajote musliman Nga gjuha jote, nga dora jote nga kondo ka vjen ti me qen sigurt se s vjen zullumi, s vjen padrecia, s vjen dallavera, s vjen reina, s vjen amoraliteti. Kjo është shumë e madhe në islam dhe kjo ka peshë të madhe në fenë e Zotit xhellal xhellalul. Epra për çështjet e të cilat i japin rëndësi osh fjala e Zotit xhellal xhellaluhu të cilën ju e dëgjoni në çdo xhuma dhe me ta përfundon gjumaja ju e dëgjoni që këta jetë të cilin Allahu të vare kjovë të jara e ka vendos në ta moralin dhe e ka bo obligative dhe farz dhe na e legjojmë në fundin e përfundimit të khutbës por sa e kuptojmë sa e din që ka po thotë Allahu të vare kjovë të jara kur të e legjoja jetin ju e dini ju e dini si, si tinglonë si duket qëfar ka në brëndin ek të ayetë qëfar po kërkohot në brëndin ek saj fjallët të madhët ta allahu të barëke wa të ala ka dhënë allahu jellë wa ala inna allaha yëmru bil adli wal ihsani waita idil qurba wa yenha anil fahshai wal munkeri wal baghi ya idhukum la'allakum të dhakkaron dhe zakonish dhe zakonish kur e ajo injon disa këta ajet filloi të rehaton thonë se kafuni ka gjumaja. Që çshtu do, çshtu do e morin këta ajet. Kur ta lexoi ajo hoxha këta ajet, thot, "Ajde mbledhni tash pritë atje lart afromi kasafut se më duhet, oj duhet shkuaj gjumaja kafundi." Por se këta ajet janë nis gjumojës. Henes kur delesh për jashtë, ajeti thot kujdes. Inallahu ya'muru bil'adli A nda y ka lënë në fund që ti kur delesh mos ta harrosh këtë jetë. E kanë kan lënë në fund dietatorët e muslimanëve dhe halifja Umar ibn Abdul Aziz e kanë lëgju në fundin e xhutbos që me përfundimin e Xhumas, mos me përfundu morali, mos me përfundu edukata islame, mos me përfundu drejtësia islame e cila duhet me qenë shpërndarë në bon njerëz. Tha Allahu Gjellu Vala, inë Allah e jëmuru bil adli. Vërtejtë Allahu Gjellu Vala ju urdhënon, ja u bandë farëz juve. Qëka ja u bandë farëz? El adli. Inë Allah e jëmuru bil adli. Allahu ju urdhënon me qenë të drejtë. Dikush kujton se na fila me qenë i drejtë. Dikush mendon se mira mu konë njëri i drejtë. Oma e robo ka pak zullum Së është problematike madhe Nësë është në pytje interesit tina Familja e tina, pasurija e tina, të rëktija e tina Allahu gjilloala Në këta jetë në gjdo gjuma Inë në Allahe Je muru bil adl Allahu urdhënon me qeni drej Pastaj Uel ihsan Dhe Allahu ju urdhënon me bo pun të mira nuk, ka, nuk është puna e mirë në islam Si dush banë, si dush leje Pa kjetër me banë, se si talish banë, bon qëmë keq Kush zbanë mirë, banë keq Kush nuk banë mirë, banë keq se janë dy O mirë, o keq Nëse e morë mi një vejpër, doj me cilcu Nëse si kena thonë, e mirë, qëka i kena thonë? Nëse dikusht nuk të të mirë Ai edhe mës me të thonë keq Qashtu ka dojsh me të thonë Ka dojsh me të thonë keq Apo... Edhe kur thosh s'është mirë, ai po do të thon keq, po u ka rrit në shprehje, apo u ka rrit në shprehje. Po ai po do të thon s'është mirë, po pra keq. E Allahu u jethon inna Allahu ya'muru bil adl. Allah urdhënon për drejtësi e barazi. Kjo shtilla do ta flasimi për këtë. Dhe e drita, el ihsan, bëj mirë, më bëj mirë. Allahu ju urdhënon, tamam dilni banim mirë. Wa ita'idil qurba. Dhe sheqo Gjerë, dhe ju urdhën Allahu ju urdhën Allahu u gjerën për çka me ju dhanë familjarëve me ju dhanë shikoni ajetin dhe ju e minë i vesh në gjuhon shkana e flasmi i te i dhil kurba i te i dhil kurba a i thojnë akraba akraba i thojnë e familjarëve Allahu me qa shpreje për dhët i te i dhil kurba edhe akraba me ju dhanë pasanik me ju dhanë Pa edhe fukarat me ju dhona ta shka janë ma fukarase ata. Edhe fukarat duhet t'i apin atyre dhe cizat janë edhe ma fukarase gjendje atyre reale. Dhe Allahu gjellur a zdanë va janë heani lë fahsha. Dhe Allahu ndalon nga shiko. Dhe janë tri me tri. Drejtësi, bamirësi dhe me ju dhona akrabave dhe familjarve. Dhe ju ndalon nga tri Wa jenhe anil fahshai, wa wa dhe i ndjenha an e fahshai dhe menkeri dhe bkh dalloi u ndalon nga amoraliteti Allahu u ndalon nga çka i thonë në gjuhën e njohur të disa uh, jematlirëve fahishe që bën amoralitet por sik do nuk e ka për qëllim atë cilën mund të gjithmonë mi shkon me një në pandershmëri por është më e gjatë Allahu vë dhe, dhe ju ndalon nga a moraliteti, nga pa morali wa janëha anil fahshai, wal munker dhe Allah ju ndalon nga ekeqia, jo me po keqia wal baghi dhe ju ndalon nga kalimi kufive nga padrëtsia, nga zulumi nga dalaverja na sili dhe edukat thotë Allah u gjellu ala ja idhukum laallekum të dhekarun e pse e pruni Allahu këtë ajet që i ka Allahu gjithë dhe që ka të ja idhukum leallekum të dhekarun thot Allahu po ju kshilon juve me qka po në kshilon dhe kjo është pjes e saksisë e islamit dhe kjo është pjes argumenteve të islamit se në islam është i vet e vetimi afej e cila pa politë drejton pa kam gjik drejton në shumicet e rastëve në shumicet e rastëve në shumicet e rastëve shiriatis edhe me pas shiriatisën merë logari apo mre në katër mureve kusht merë logari kusht merë logari ama Allah u gjelëve zbët a jete thotë rujun se mos me zonë këtu atje shumë fishohet dhe njeri ju ruhet edhe më shumë njeri ju ruhet edhe më shumë ata i shikoha Allah u gjelëve edhe thotë Ja idhukum, po ju kshilon zotë i uve Po ju kshilon zotë i uve E tani, para se me vazhdu me moralin Të ndalimi të kjo pjesa Ta kuptojnë e moralisht që shqivja Allahu me thonë Ja idhukum, Allahu po ju kshilon Në shpesh herë kur në thuet Ka thonë Allahu Ka thonë për nga mberi se sellem Disit t'inglonat jetë e veshë Larkë, Allahu ka thonë Apo Jo me shumë peshë Allahu ka thamë Apo? Ju e dyni që shemori njëzit ka thamë Allahu Sa ja përënësi? Sh... Nuk kanë e ojë për dëshmi Shumë pak miret ka thamë Allahu Hoxha e kryti Na vazhdojna me tonë Apo? Ka thamë për ingamberi sesele Që shemori njëzit? Pa për ta kuptu këta Qa dhe me thamë I a idhukum, Allahu ju këshilon juve Me të këshilu Këshia Qështë këshilon? këshillon me me dashni, me bujari me fisnikri, porse prap koçia, koçia në këto shoqëritë tona, dikur koçia ka pasur tjetër rol, ka pasur shumë më më rëndësishëm u ka. Por sot po flasim. Kur të këshillon, çish të këshillon? Atë këshillon me si dush mërrë, si dush mësevarr. Çu çu të këshillon? Kjo o mirë mu bë, po, si dush vazhdo me të tënd apo e kështu më ro. Shoku i Largut, çish të këshillon? Thot mos e zban. Dhe ec. Kalimtari, çish të këshillon? Edhe ma ftoft. Apo edhe ma ftoft. Kalimtari, edhe ma ftoft, më bën i kalimtar, më kalu rrugës dhe më e pa njërin tubo keç. Çish e këshillon? Është i huaj dhe nuk ka autoritet të thot zban kështu. Dhe ec. Apo është kështu. Me shku në qytete tjetër, me tpo, keç, të pa tubo keç, çka bëjnë? Zban. Dhe ec dhe ruën, nuk e ka ngrotësia në kshila, apo? Po mirë, sa ma poshës brit, fillon edhe ngrotësia e kshilës me ardhë më engrohë, dhe më ka zemra dhe më ka dhimbja. Nëse hinë shpi, edhe të kshilon një antar i shpijes, apo të kshilon një antar i shpijes, qofte dhe agja, apo më lartë, kshila fillon e ngrohët, thotë zbanë, mirë po më, më me dashni dhe më me bujari dhe dhertë më të malë që nëse ti se pranon kshilon, a i mërzitët. Kjo është ajo raporti, ta jap kshilon dhe mërzitët nëse se merë. Nëse së brezmi ma poshtë, e qojmë të baba, ta jap kshilon, ta shpilon grocia dhe merë, ale më shumë flakën, a po. Aje dhe më shumë kshilon, mos, mos e nuk banë. Bane që ta se shumë e mira, mos e dhënë këta, dhe fillon dhe njëri ju e ndjenë kërë e këshilon babë dhe këshilon kojshia. Nëse e qojme dhe ma poshtë, apo të nana, asaj mos flasmi, ma, apo i mërinë dhe mëshuria në kull, i mërinë dhe mëshuria dhe mëshira në kull. Dhe aqë aq më ofër, aqë më shumë këshila merët më më ngrodësi. Allah u gjellëvara, thotë, në jun e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, një ditë prediteve e, e pa sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një grua e cila i kishte humbur fëmijën. Palamëndonin, "Rrasti, i ka humbur fëmijën." Dhe kur humb fëmijë, mrziten ata koësia që ka humbur difti fëmi. Edhe edhe në fëmijë kujto kujt, qoftë ai mrziten me mi pas hum, se e din se ja ka thyr zemrën nanës e babës e familjarëve. Po qështu ka t'i zemra qasajnone që e ka hukë thmija, shumë Dhe për moment e gjenë Dhe e kapë dhe e shtrëngon a fër vetës Dhe sahabët e shikojnë E shikojnë, në luft i ka hukë thmija Në luft i ka hukë thmija Dhe e kapë dhe e shtrëngon Dhe pengamberi se zëllëm e, e shikon atë gruje Dhe i shikon sahabët qishë për këshyri Dhe i thotë Shokëve të vetë Qëka me ndoni për që këtë gruje, qëka po e shif e cilë e mërë thëmijën e vetë, afer thanë, ja Resulallah që ka me mëndu për vetë së dhe mëshurijës dhe mëshirës tha tja u baj një pëjtje a me ndoni se e gjunë më kjo dhe a tha, ja Resulallah, kërë se gjunë e ka lypë, me mishë, e me shpirë, e me zemër nuk e gjunë, ja Resulallah tha, Allahu gjelli gjelaluhu është mëjë mëshirëshëm për robërit e ti se sa kjo nanë me këtë fmi. Kjo është raporti Kjo është raporti Zotë robë. Keni parasysh? Allahu gjelluala, thotë për nga mberi sesëlle, është mëjë mëshirëshëm me robërit e ti, se sa që kjo nanë, që ka i ka ufmi e masë i ka gjetë, a e kishë gjujtë? Nuk e kishë gjujtë. Atëherë, atëherë, duhet të kuptojmë se kur Zotë i jo në thot Allahu ju kshilon qështë duhet me morë? A të ka kshilu nana? Jo, të ka kshilu dikush që ta do të mirën, të isë mund është me shti në logari, sa ta do të mirën aji? Nuk mund është me shti në bilancë, se sa ta do të mirën aji? Andhe të kuptojmë kur thotë Allahu gjellu ala, ja idhukum, laallekum të dhekërum. Allahu ju kshilon juve, kush për në kshilon? Dikush ka në do ma shumë e diku shtot e qish mundet me na da shtë Allah ma shumë se nana dhe baba ka shumë argumente po vetëm nja se qaj që ta ka dhonë nana dhe babën është Allah u Gjellu Hala njështu në qish na da Allah ma shumë e po që qatë nana që ka e kiti edhe që qatë babë e aja Allah ta ka dhonë dhe ja u ka shti dashnijen atënve ka dhonë dhunë e thmijen aja u ka instaluatje po aja qka ka bo shumë nana e shumë mëshira sa e do njëriju E do shumë. Ja ai do kom. E ai po ju këshillon. E qysh vetë më mor këtë këshill, do të më mor më shumë se nana dhe baba. Më më rëndësish se nana dhe baba, pse? Se ai nëse ja ka dhënë një kafshore, dashuri dhe dëmshuri, nallës sallad do ai jelle jalalu, ai thaf la'alikum. Do të shoqë jo i bënin fië kush do më shumë. Shikoi Allahu që tha, la'alikum. Do të keni më kuptuar kush do më shumë. E kush është më i kujdesshëm për juve? të dhekëron i binin men që është tjeve andaj të ndëruar gjëmat li morali në islam ka një rëndësi shumë të madhe dhe kjo ayet është bazë inë Allah jëmuru bil adli wal ihsani wal i ta i dhe lqurba wal janha anil fahshai wal munkeri wal baghi e idhukum la allakum të dhekëron në senjëriju e përku vizanë moralin vetëm në ndërshmërin në kuptimin e pësharak e ka unë termine morali por se morali është më gjithë përfshirës morali nuk është vetëm të jesh i pastër për shembul na, në raport me gjinin e kunder apo shumë njërës mendojnë se nëse e ka të i kalu ketë uhr apo nuk prek në ketë aspek haram ajo është i i përsohësë jo, kjo është piesë e morali është piesë e rënsishme por nuk është këtë morali morali është edhe në pun me qeni drejtë moral është edhe njëzit e di sa je i moral shumë a jo moral është me qeni i përgjetëshëm në biznisin tanë moral është mësu si me qeni i përgjetëshëm në, në zonësat e ratë moral është moral është kur të folq me kategoritë sa këtu me dit me ka një të folë moral është a po a është moral tha Allah u gjelluarë La të rëfau asuate kënë fau kasautin nebiji Ju musin ngrit një zonët Por mi pengamberi Salallahu aleyhi sallam Por qemë u atër së zëtë kanë qenë Në kone pengamberi sallam Së kanë posë drejt me folë Qish folë ti me shokin ta Me thyrë, me lojloj -loj emrash Dhe me lojloj tonacionës Jo dush me ull zonët Së është pengamberi sotë Aleyhi sallatë sallam Dhe allahu gjelën thavolatë kullë Dhe dhe sa i përket prindërve Moshu dhui of. Moshu dhui of. Dhe kjo of nuk është fjalë, por është një shprehje pak racie dhe ankesë se diçka s'është në rregull, e cila, e cili uf, i cili of i dëmton ata me i shqetëson. E kjo është moral, është moral. Kjo është moral. Dhe shumë shumë punë hin në moral. Drejtësia është moral. Drejtësia është moral. Bujaria është moral dhe këtë këtë sifatë dhe cilësi kur mbledhën të një njëri e bojnë ata të dashur në mesin e njërzve e pengamberi jo në sallallahu aleyhi sallem i ka të bu kretë mirat që amurë për i pas të njëri dhe i ka pas me veti andaj dhe Allahu gjellu ala në surën el kalem wa inneke la ala khullukin adhim wa inneke la ala khullukin adhim ti o Muhammed jenë në një Shkallë të lartë të moralit Shkallë të lartë të moralit Dhe është e quditshme Se si djetarë kanë thanë Pse nuk i ka thanë i ki kitë moralit Po i ka thanë ti e ki Shkallën e lartë e moralit Dë gjëni me vëmendja Ajetën e Zotit Gjeli Gjelalu Na po thojë na pengambevi se zëllëm Në krejta fushet e moraleve Ka qenë i plot Allah po dhëtë ti e ki moralin Shiko moralin, njejës, huluk Kjo vjëna njejës Dhe fjara shumës është akhlak Akhlak është shumës, kolok është njëjes Allah o pëjthat me njëjes Dhe realisht në fjalite përdit shme duhet me qenë Sigur që ka thamë bëngamberi se zelle Inë me buithu li utemmime Me kerime lë akhlak Jam dërguar që ti plëcoj Virtitët, moralet shumës E pëse këtu njëjes të këtu shumës? O shumër ansi Kanë thamë djetarët Këtu njëjes por pengamberit sallallahu aleyhu sallem pse një jesë sepse gjdo moral i pengamberit sallallahu aleyhu sallem është i plot deri qatë nivel saqë sikur pengamberit sallem të kish punu vesh në qatë vërtit ta së qaroj dikush apo kur është i profesionalizum me një fush të caktuar të studimeve Apo, qëfar dhe qovë, të ka studiu biologjina, po kimina, po matematikën. Dhe nëse a i ngritët dhe zhvillohet me këtë shkencë, dhe i thonjë, biolog i fuqishëm, po nga anë atjetër shkencë atjera s'di, apo dishëm pak. Dhe kure pisi njerëzit, pse ti e ka që i fordë në këtë shkencë, normal përgjigja e natyrshme që që i vjenë. Po që tu ku më investuhun e, unë qështu ku më investuhun, pi, pi, Në fillore e kanë dashur biologjin, për shemb, a tjetrin e shkencës jetës. Dhe zotun e shkon të mës me fakultetin, magjistërën, doktoraturën që tu ka investuar. Rregull, kjo në rregull. Dhe dikush kur e ka një moral të caktuar dhe është i njohur me atë moral, thonë njerëzit që ta e ka më shumë se ç'kjo i shkon, ç'tu ka investuar. Apo, a rregull kjo? E mirë. Por kokaina tërsh me dikush më investu, dikon dhe mu kanë i procesosur. Për ingamberi së sellem I thotë Allahu gjellë që lëllë E nga thotë neve që ta kena parasish Kër nga fletë neve për ingamberi së sellem Thotë merë në cilin dush moral të për ingamberi së sellem Cilin dush, jo krejt Se krejt më hëtë shumë Se në mërin një kurë Po njave të merë Vesh drejtsien për shemë për merja Dhe shef në kulmin e vetë I plot I plot Siguraj me pas punu Ta njetën vesh drejtsien me, me arritë si vërtit Merja bu e merë bujarinë ta shofëm i pengamizam sa është i gjimertë së mund është korër me zanë ata korër nuk mund është me mri ajë sikur ta njetën vesh për bujarinë me pas punumeve vetë dhe vetëm merja sielën e mirë për shembu merja sielën e mirë dhe shikoj e sa ka mrija në sielët mirë së në mri në korë së në arrinë korë sikur ajë mu dalu vesh me sielët mirë e zoti jo në gjellëvalën a thotë va inne ke le ala Hullo këtin adhim Ti e në një vjërtit të lartë të mëralit Epse vjërtit? Se gjdo vjërtit që ka e ki është sikur Ma i ploti është ma i ploti Së mund të të mëri kërkush këtu ty e Dhe kjo është lafdata me ma, ma dhe Allahu Gjelle Gjelluhu Për pengamberin tonë Sallallahu aleyhi wasallam Andaj Zoti Jon Gjelluhala Në mëson në këtë ajet Se drejtsia, bëmirsia Lëmoshë ndaj fukarave dhe familjarve Me ju lërgu a moraliteti Pa moralit Me ju lërgu të këqijaj Me ju lërgu zulumit është këshilla maja madhe Zotit tonë të varë kjo e të ara Në Kur'an Andaj kjo ajet është bazamenti Me të cilën Zotit tonë të varë kjo e të ara Në ajet neve të kuptojmë se morali Dhe vyrtytët Dhe edukata dhe cilja Nuk janë në file Nuk janë mustahab Nuk janë sunnet Po janë varzë janë farz e ku tjetë farz i përfëshin të gjitha është farz mukan me moral është farz mukan i edukum nuk është se ndi poqishëm nëse e ki i mirë nëse se ki nuk prishpun shumë prishpun a në kjo është e para të kuptoj nëse Allah u gjilluar e nga këshilon që të jemi të drejt të jemi bamires të jemi lëmosh dhenës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të këqijave dhe dhe zhullumeve. Tjetra, preja saj qka i jep pesh moralit, është fjala për nga mberi sallallahu alaihjusallem, ku ka thona hadith për nga mberi alaihjusallatu alaihjusallam, inneme buithu li utemime me karime l'akhlati. Për nga mberi nga mberi sallallahu alaihjusallem, në një hadith, unë jam dërguar që ti plotsoj moralët e mira atje lartë që të si në gjuma është nuk jenim pëzatë Allahu qëlluara në vëtë gjune pengamberi tonë sallallahu alaihi sallam në thotë jam ndërguar që t'i plotsoj moralët e mira nërsa në edhim në edhim se pengamberi sallallahu alaihi sallam misionin krejësor nuk e ka moralin Qështu e din këtë dunjaja, dhe qështu e në Kur'an. Po me një adit, kështu në ato të pengamberi sesel, me të të sharojmë qështu. Ne adim zë pengamberi sesel, për çka ka arë? Që me thonë njerëzit e shhedu e në la ilaha illa Allah, va e shhedu e në Muhammed e Resulullah. Kjo është misioni final. Andaj ka thonë pengamberi alai salatu selam, la jetë khulul gjennete illa nefsum mu'mine. Nuk hingë nëtë përret se shpirti besimtar. Qësht në ato muabbeta vetëm muslimanë janë në xhennet madje madje duhet të qenë kjoa musliman i drejtë dhe i mirë dhe i, i, i moralshëm dhe mos mi prish shumë punë për me hi në xhenetin e Zotit Tevare Keu Teala por njerëzit e morën kët punë më na hajgare dhe më me joserozitet andaj mundon me shtikret ke ke këna më i po po kret këna më i e ka pas ti dosht atje pse mos me hi aj thosë ke ke kochelsat ke me hi aj Allahu gjelluar edhe të vetëm nefësullë mokmine, shpirti besimtar. Po këtu në këtë hadith, ka thanë, më ka që zoti më i plëcu moralet. Në edhim se këjarë për shëhadet, e këtu moralit që shkuptohet tash? Për nga mberi se zemë, po e përkufizon në një hadith, mu më, më ka dërgu zoti më i plëcu moralet. Dhe djetarët kanë thanë, këtë hadith në e të regonë pas shirë të qartë, sa është e rëndësishme që është e moralit në islam ka thënë djetarët pe nga mberi se sëllëm po nga të regonë në këtë hadith se që atë misionin krejësorë që ka e kam me thënë la ilaha illallah muhammedur rasulullah e namazin, e zeqatin, e agjerimin e hajin, e sadakan ketë këto kretë këto nuk plëtsovan nuk e morin atë formën dhe ndërtimin e sak të cilin e donë zotit Pa e plëcu moralin Pa e plëcu moralin E njëri të pengamberi se se nëm dhe i tha Ja Rasulallah E jesni mu'min A ka mundësi muslimani me bozina Tha mundët Tha ja Rasulallah E me vje dhe mundët Tha mundët Tha ja Rasulallah E a ka mundësi ajme pi alkohol Tha mundët E pi ban gjuna Tha ja Rasulallah E jekë dhib E qëtu ajo vje ndarëse Via ndarëse moralit Po e shkele pastaj mos mirët shumë Shumë se nuk mirët parashisht e ti Tha ja Rasulallah Këtë të regu Edhe e shumë e quditshme me një anë Tha arrejna e Tha nuk rejna Kjo via moralit Aj gjuna ban Ama morali i thot Kën bërë gjuna Kjo e run Kjo e run Ai monët me gabuar, monët me gabuar e gjurat madhe me vë, sepse po e pishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ban zinë, ajo zinë jasht, gjunoj shumë i madh, shumë i shëmtum, por tha nuk rënë. Nuk rënë as zotën, as pejgamberin, as musliman. Ai gabon, ama nuk rënë. E kjo rënë ja më virtitet, ja më feja. E njerzit thot, pse nuk kanë mundësi më permizue, sepse ai kët fundit e ka problem. Kur do të jam të bëj? Çu jkur kur djosit do vao po përsa të bo, për të drejtësh. Se me di që s'ka ball të të drejtësh, po për çka që se, se di, s'ke mundsi mund të drejtësh. Para mendoj sahabët ti i kish jodh pejgamberin s.a.s. para mendoj ti kish jodh jona sallallahu na ti të kenë besu, po ti ta shko ti rrin shpehrahat se na këtë mirën ato. Heç ki këtë mirën ato. Kur djogët çka na? Jo vallai 23 vjet çdo ditë i ka përmisur për pejgamberin sahabët e vet. Por dit ka hip hutbe ka dhon. Pse po bani çështo? Pse dikush përbanë që shto Pse aj tjetëri ka thonë kështo Këtë shka argumentonë Se për dit ka shku përmirësimi E duke u zhvillu e Andaj, pengamberi ale i salatë të seram Në këtë adit që ka në thot I urune moralin Morali ja urune juve këtë veprat Andaj, ka pas në mesin e sahabeve Ka po zina Zina ka po Ka pas në mesin e sahabeve Që dë njëher Ka qenë apo, i, i, i, i, I dyshim çapo bol çis pondo, sidomos raset lufthrave ka ndodh kjo. Ka pas në kohën e tabeinëve, që ka qenë kohë sa hapo me tabeinët, ka vjedh, ka vjedh, kanë vjedh njerzit. Porse nuk i ka hubni sen morale. E cila është ai moral, më than Zoti, o Zot Gabova, ti tash vendose çka bën me mua. Më tha pejgamberi, jam, o ja rasulullah ku ngabuh, ti tash ti vendose çka bën me mua, un ku ngabuohet. Nëse Nëse njëri ju e mëshef, edhe rrejnë, edhe prindi, që shetë rejtonë fëmijë nësaj nuk e di ku atë të shkuen. Nëse prindi nuk e di se fëmija ka le vritë dhe ka bon manovra, dhe nuk është që ati ku e di aj që du të mu këmë, që shetë regullonë. Kur kam e regullu? Veç ku të amore, veç që ka shku kabim. Apo i ka zonë, do të kesh këtu, e pas të aja i ja amenazjona, du të me shku, as du të me shku. Kështu edhe Allahu që i loara, për Allah u gjithë dhe musëmërrejni. Tregoni drejtë, mbane moralin, mbane drejtësien, mbane sinceritetin, bani të vërtetë, edhe nëse një keni gabuhe. Gabimi pastaj trejtojtë drishe, ka moshirë, ka falje, ka tolerancë, këtë regullë, porse nëse mundohësh me tregu dhe me këmgullë, kur gjosë ku mba, këtë regullë jam, kjo është prishje e moralit, e islami pa moral shtirë cëndronë. Kështirë që ndronë. Andaj da pengamberi s.a.v. më ka quë Allahu Gjelluan më ka dërguhe për me i plëcuhe virtitet e e mira. Andaj, edhe vet namazi, edhe vet t'i këthemi përpara, shahadeti. La ilaha illallah, është moral, është drejtsi. Se ti thue, a i cilin ka kryu dhe ka kryu e njërzimi dhe ka kryu universet, a ti i bajseshde, kjo drejtsi. Faleminderit i dhamati i cili më të mirë. A, që shtu? Për regullë, kusht ka dhënë të mirën. A rregull çështoj, po rregulla, kush të ka pa mirë më thon faleminderit. Po çaj që ka kriju, sa dëshmë i dha faleminderit. Shumë dëshmë i dha. Sa dëshmë i u përkul. Shumë dëshmë i u përkul. Sa njerëz i u përkulën dikujt apo për në pad të caktuar mujore, i përkulët, i bindët, cervilosët, për çka? Tha se bukën ma jet. E Allahu që lë ka kriju. E për miu falënderoj atij që ka kriju kjo është moral e Allahu me i bo shirkë në këtë pikë ka thonë inë në shirke lë dhulmun adhim Allahu gjelë thotë në surën lukman se me i bo shirkë Allahot me e thyshe hadetin me e prish i bje zulom e pse Allahu e qënë zulom që shtu morë në veshtë na që shtu morë në veshtë na kur i dujt dikujtë nuk e ndershme kjo kjo nuk është moral kjo e pa moral shme Pa mendë Allahu dhe shirkun e çuën çështoj. Çat shumë e kanë kuptuar në këtë formë sahabët derisa e ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam ya rasulullah, wa man minna la yadhlim ya rasulullah. Qëndon ya rasulullah, nëse zullumi, nëse zullumi është që e prish imonin. Ku shpejë neve zban zullum? Ku shpejë neve zban zullum? Fani pejgamberi sa tha nuk është kjo. Tha është për qëllim me i barë, takë Allah, kjoja o prishë. Po pëse e qujtja Allah u shirë kun zullum, për ta kuptuna që shqy vje kur thotë, dikush, kjoj o prishë në moral. Andaj edhe kur nuk e thushe adetin, është prishë një loj të moralit, ajo është bazamenti i moralit. Andaj të ndëruar, gjë më të li, investimi dhe furnizimi vetë vetës me moral, dhe me edukat, dhe me drejci, dhe me sinceritet, dhe me transparentë, dhe me vërtetësi, me e thonë të vërtetën që ashtu që shohë. Qysh e din që ashtu thuje? Qysh e din se që kjo është e drejtë, që ashtu thuje? Mos banë manovra, mos banë lëvizet të cilat të aprishin vjërtitim. A e dim se, se Allah u pastaj nuk lënë me porfitue nga drejtësia apsolutët. Nga drejtësia e tira. Allah u gjellëvara, Allah u gjellëvara pastaj nuk lënë ti më, më mokon i devotshëm nuk lën ti më bot disa punë të cilat ti ke nevojë për to pse rönacakit inna llla taallahu allah nuk i lën më shpëtu ata se janë rönacakë ata se ikëbūn araim për allahun për njerëzit nuk shpëtojnë andaj të nderuar xhamatli molali virtit edukata duhet ti kushtojë atë rëndsi duhet të mirët me seriozitet duhet fornizojë fëmia me edukatë duhet të jipë të tërbija e, e moralit, duhet të, të, të, të investohet në shëshri të, të shëndosh dhe me iman i cili nashpëton të allahu të bareke, e lusë mi zotin ton gjellewara, që allahu të na jepë moral, si moralit nga mberi sallallahu alaihi sallam, nga mara allahu të bam tërbije, e në bënë Allahu të edukushëm, e në bënë Allahu u gjelluarëm me iman të plot, në bënë Allahu të barëke vë talët atat të cilët e kuptojnë fjallën e Zotit, e kuptojnë fjallën e Pengamberi sallallahu alaihi sallim, dhe e zbatojnë në jetët. اترى الوس من زوتين تون تباركه وتعالى الله المسلمين كيدشان الله تندهم يتيمات المسلمين الله تملان الوس من الله جل وعلا الله فقرات تبا صولان باسانيك توان فيستك لجيمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين